Kungligt förtroligt samtal En natt när drottning Mav av Konut Och hennes gemål Alil Låg till sängs i borgen i Krakon Sa Alil Det är verkligen sant som man säger, min älskade Att hustrun till en rik man är lyckligt lottad Det är sant, min älskade Men hur kom du att tänka på det nu? Frågade Mav sömnigt jag låg just och funderade på hur mycket rikare du är nu, än när du var ensam, sa Alil. Jag var rik redan innan jag gifte mig med dig, sa Mav kort. Min far, Irlands överkonung, gav mig hela konut att styra. Alla Irlands män ville ha mig, men jag ville ha en man som inte var tarvlig, feg eller avundsjuk. Efter en stund tillade hon Jag fick vad jag ville ha när jag gifte mig med dig Men jag förde en stor hemgift med mig i äktenskapet Och det är faktiskt jag som underhåller dig Alil blev förargad Båda mina bröder är kungar Och själv skulle jag också ha blivit kung om jag inte hade varit så ung Och jag har aldrig förhört talas om att en provins styrs av en kvinna och därmed var grälet i full gång Nästa morgon Lät det sända till sig alla sina ägodelar Och det visade sig att det var jämngoda i alla avseenden Utom i ett Alil ägde den fina Vithornade tjuren Finbenak Och någon sådan tjur Ägde inte Mav Till hennes förtrytelse var det dessutom en av hennes egna kor som hade fött tjuren. Men han hade gått över till Alils jord eftersom han ansåg det under sin värdighet att tillhöra en jord som ägdes av en kvinna. När Mav förstod att hon ingenting hade som kunde mäta sig med Alils tjur blev hon mycket modfälld och alla hennes ägodelar tycktes hennes sakna värde. Hon måste ha en sådan tjur som Fynbennack hon sände efter sin budbärare MacRot och frågade honom om det någonstans på Irland fanns en tjur som var likvärdig med Alils tjur. Jag vet var det finns en tjur som är lika god och till och med bättre som MacRot. I Cooley i Ulster finns en sådan tjur. Han tillhör Dair MacFyakra och kallas Don of Cooley. Men minde då striden som hade ägt rum Mellan den vithornade Finbenack och Dons kalv Och att kalven Hade talat om sin far Far genast dit och fråga ägaren Om jag får låna tjuren på ett år Så att jag kan para honom Med mina kor Jag ska belöna honom rikligen McRot Reste med en skara män Till Ulster för att förhandla Om tjuren och där. Var genast villig att låna ut honom till Mav På kvällen bjöds det på mat och öl i sådana mängder Att McRot och hans följeslagare Upplivade av framgången och allt för mycket öl Blev berusade och högjödda. De började skryta och skrävla för varandra Och en av dem sa Vi skulle ha tagit tjuren i alla fall Även om Derry hade vägrat att låna ut honom en tjänare, hörde hans ord, och rusade genast till sin herre och talade om vad mannen hade sagt. Jag svär vid mitt folks gudar att ingen av mina ägodelar lämnar mitt hus utan mitt medgivande, sa Darrow. Han lät saken bero över natten. Men morgonen därpå vägrade han blankt att lämna ifrån sig tjuren. Vad är detta? Frågade McRot som hade glömt vad som blivit sagt föregående kväll. — Det ska jag tala om, utropade Dare. Ni påstod igår kväll att om jag inte hade givit er tjuren godvilligt så skulle ni ha tagit den med våld. — Vad som sägs under ett dryckeslag borde du inte fästa dig vid, sa Makroth, sida 47. — Och inte Kalmaev och Alilro för vad vi säger. — Må så vara... Sa där. Men tjuren blir kvar här Det var därmed inget annat för sämdebuden att göra Än att återvända till Connott med det tråkiga beskedet Inte behöver vi bli sömnlösa för den sakens skull Sa Mav Han visste mycket väl Att hade han inte givit tjuren ifrån sig frivilligt Så skulle vi ha tagit den med våld och så ska det också bli. Det var på detta sätt som det stora kriget mellan Alster och Kannut, boskapsrovet i Kully, började. Möv och Alil uppbådade en stor här från alla de fyra irländska provinserna. Men det kunde inte gå in i Alster förrän druiderna hade sett att tecknen var gynnsamma. När två veckor hade gått, förklarade druiderna att tecknen nu var goda, och härren samlades med Mavs vagn i främsta stridslinjen. Just när hon skulle ge hären order att rycka fram, såg hon en ung flicka framför sig. Flickan var ljushårig och mycket vacker, och klädd som en högättad kvinna. Hon stod i en praktfull vagn, dragen av två vackra kolsvarta hästar Och i handen höll hon en gyllene druidstav Vem är du? ropade Merv Jag är fedelm och jag är druidisk prästinna, svarade den unga kvinnan Var kommer du ifrån? frågade Merv Från Skottland, där jag har lärt mig skaldekonst och fått druidisk lärdom Har du förmåga att se in i framtiden? Frågade Mäev Ja, svarade flickan Prestinna, hur kommer det att gå för min här? Frågade Mäev ivrigt Flickan stirrade framför sig Och svarade sedan Blodrött, ser jag Rött, ser jag Nej, så får det inte vara Utropade Mäev jag har hört att Alstermännen Ligger försvagade och maktlösa Under en förbannelse. Säg mig då, Feddon Hur ser du min här? Blodrött ser jag Rött ser jag Upprepade flickan Fel, ropade drottningen Många av Alsters krigare Är i annan tjänst Och Fergus McRoy Är i landsflykt här hos oss Med 3000 man Prestinna hur ser du vår här? Blodrött ser jag, rött ser jag, sa Fedom återigen. Det betyder ingenting, sa Mav. Det är alltid blod och sårad i en strid. Så för sista gången, profetissa, säg mig vad du ser. Blodrött ser jag, rött ser jag. Sedan sjöng flickan en sång som förutsade Kuhullins seger och konat härrens fullständiga nederlag. Möv tvekade dock inte, utan gav hären befallning att rycka fram mot Alster, där Kuhullen låg i bakhåll och väntade på dem.